Kantuz kantu, Euskal Kultura Erakundeak babesutako emankizuna. Ongietorriak entzule, gaur kantuz kantu emankizun berri bat izango dugu eta gaurkoan ere diska berri bat Hurbiletik ezagutzeko aukera izanendu du hartzekoa da zenbat diska ateratzen diren Euskal Herri urtean zehar eta ala ba astero astero ez berrikuntza bateta zaintzatzeko aukera bikaina izaten dugu eta gaurkoan ba Agorrela disketxarekin plazaratu den diska bat eta zaintzatuko gara ezaguna dugun talde batek bere 3. bilduma argitaratu baitu orain dela Ba, Iabete zonbaitzu, eta ara, ba, gaur iru soñu, hm? taldea izango dugu jauntaiabe, eta iru soñu taldetik, maide errezigarroa. Urbildo zaigu gure estudiotara, kaixo egunon. Egunon. Zor ma duz, <laughs> ongi? Bai, ongi. Iru garran albuma duzu Bai. Tzen bat urte, taldean ari zaretela? Uf, duela do ameka urte, amabi urte, urako zerbait. Amabi urte? Asigira egite bai. basatzen da den bai, file pasatzen dutzen. Eeta ha biteru irru soinu taldean. gero bakotsak bakginuen pixkat gure proiektuak buruuan. Aintzinatik ere beste proiektu batzutantzen bai. ziineten muaiian.? Bai. Eta e, nola izan zen hiru e, ba, soinu taldaren. Beraz be hasi uh, da. Uh, Seninpiko bestetan nahi gabean hoja uh, uh, kantalia ez estatua Beraz, uh, <coughs> galdetua izan zen beraz jen bertar fen bako txari. Adibidez uh, Jean-Michel Begeo, uh, Eneko Besonar, uh, Bravana, Jak, Peyota Xabi, eta, eta niri kantali bat piskate geiteko, eta el elgarrekin egin dugu kantali bat, eta beraz, uh, be gustatu zaigu, beraz, uh, segitu dugu, eta egizehi, -segi, hola, segitu dugu, uh, kantalietan hola. Hiluak pakarrik Chabi Peyo etani Eta gero etaguero pisca uh, doela doela waïe voilà ça qui se m'a torté ça s'est piourté dans la conserve de Peyo Moulinier percé guitariste à la eta gero, d'agoulekine uh, mais bukatuta, uh, Entxiatu gira piskatoi nukure musika uh, egitea, eta disko bat prestatzeko nahi eginuen ere um, nola, nola egin perkusioak uh, ezagik gure diskoan, berazaitu dugu Filip Albor, eta horra, segitzen dugu. Pitaka, pitaka, eta pa ezberdinak izan ditu, taldeak? Zerra? Eta pa ezberdinak bizizan bai. bai. bai. ditu bai. zuen? hori da, zenta hastapenian ez ginen bat ere gure musika egiten, Eta <coughs> nahi ginoen entxeiatu, eta entxeiatu dugu kantu txapelketaren zat. Eta bon, be, uh, ikusi dugu, uh, possiblezela, beraz, <laughs> segitu mm -hmm. Eta publikoak? Bai, no, bai zantzaba dugu bainitz. E, publiko horri zanduzue, eta ba, emaitza dugu orain eskotartean hirugarren bilduma, kolorez bizi, deitzen bai. da zuen, azkena na, zergatik, kolorez bizi? Zenta hola gira, uh, entxiatzen dugu pixkat uh, uh, ahazoak uh, <laughs> utzi etxian, eta, eta segitu hain zinat uh, plasek harturik, eta uh -huh. hurra kantuz. <laughs> Baikortasun hori, edara zena bai. izan duzue diskan. Ba, hamalagu kantu, entzuna izango direlarik e, zuen diska berri berriunetan horietako batzuk entzungo ditugu, ez duek idatzi ditu ze, kantu guztiak? Bai, kantu guztiak idatzi ditugu, hoja uh, txak egiten du uh, bere kantua eta gero elka jatzen dugu dena iru soinu taleko kantu bat izaiteko gero. Uh -huh. eran. Eta diska irakitzen duena eh, ez da sekuran bai. behitzen da? Bai? Zer kontatzen diguz hemen? Piskat uh, azpimahatzen du oaiko uh, mundu materiala eta, uh, eta zoriona ez da bakarrik, uh, feran, zoriona ez erosten. Mm. <laughs> Hori piskat egeiten du. <laughs> Bantzun bebo? Egun ura berezia zen urundik ikusi noen Lukaiteak ametsak lukaraz NBC'd open up Mira e regiar Me desparadaco a basta tu A seguir a dança Ir a dançar esta chicula mi san E revísiar mira corrusco guiza Ba maider Zigarroarekin mintzatzen ari gara gaur Hirusoinu taldeko eh, kidea eta bere diska berria mintzatzeko gombidatu dugularik, ba entzun duzu, ezta? En diska irekitzen duen kantua E, esan duzu, en, bai kortasun hori, elarazina izan duzuela diska honetan, hartara datorrela izenburua burua, kolorez bizi, eta e, tematika aldetik e, gai ugari ere unkitzen dituzuela diskan, aipatuko dugu ez da? E, gai unibertsalak direnak, baina hurbiletik ere unkitzen zaituzten horiek, e, karri dituzue diskara? Bai, bai, gero gaiak, e, fen, bai, unibertsalak dira, modioa, e, Mundu, mundu materiala, gerun bada ere mugiko ja, oi no. <laughs> Eta gero bada diski dantzari ere, ega e, iten du ere lagunak importanteak direla bizian. O ja, eta beti, e, bai gure pizkat gure pentsa emaldea hori da, plaseja hartu eta segea entzinat <laughs> hori da. oretsia esiginen gun giro gosoa aita mekere kasteden boran Zeroba badin badago Anai nuke sartu betiko Gaztetasuna hori dagiltza Pisten diguna, pisten bihotza Non baitzeru bat, badin badago Han nahi nuk esaktu betiko Baina dizian gazten aizeno Esta horotan aizibiliko Aitamek ere gazteden moran Besta baitzuten usu gogoan Non baitzeru bat, badin bat dago Andainu kesartu betiko Baina bizian gazten aizero Besta horro tan aiziziriko Zeruba balin bako hamainu ke shaftu betiko baina bisia gansten aise no bestau rutanaise miliko gasen aise no eh astapentako disketatikona ez Espiritu orrekin hartzen eh, ze antuak. Bai, begola egiten dugu musika. Ta bai laguna gira, bortzak laguna gira, ezagutzen gira tipitik, ortako onartzinatun gira. Mm -hmm. Plazerrerako egiten duzu. Amai, hori da. Ez dute amesten bide profesional baten hartzea. Eh, sentabakutsak badu, badugu gure familia, gure gure lanbidea, beraz bai, fan Bo, konten gira zen eta xantzaba dugu egiten aldugu gure musika horkez gaitu bitxik ta... mm, Askatasun hori baduzue? Bai, horira da. Bai. Eta disketxe bat ere atzean? Agorrela disketxearekin eh, prazaratzen baitituzue zen diskak babes bat ematen dizuete? Uh, bai, bai, bai, bai, xantza dugu, bai. <laughs> Zuegi baten zarete beragin edo? Bai, pres, balim, pres girelarik bai erraiten erraiten dugu eta A dos valimadier uh, mais <laughs> etnaça. Ite nobu. Manzungo ba beste kantu bat, e, autu baten egite askatu dizut zaila izan da? Bai, autatzeko autatzea ah, bai. zaela izaten da. Bai, izaten da bai. Ba, kantu bat irutsen bazaizu, eh bosgarrena, garrena izenburua ematen diona diskari ere, kolorez bizi Bai, Colores Vici. Nor kigatzea? Sabi Zere honak Galtzen dira gure burua Jalanik uhte berri honen zat Aste batzuk geroago Uda berriarekin Milotxa eta nobelza Mainik uruan familiarekin No piurik erikuzi horiek asmatu ditu Uza giretzik abendura egitzen du berekitan diguziekin zaira da ez ateratzea azken ikurtea bukatzeko ego behirekin urduritasu nahi nitz aukentzat egin izkoa gurasu entzat nokpi urik eri guzi horiek kasmatu ditu utzahiretzi kabel Ego ez bai, deitzen da diska bilduman, aurkituko duzen kantuetariko baten e, izena ere bada horotara e, amalau pieza sartu dituzue, e, eta pieza bakoitza herrimo azkarrekoa da, ez? E. Bai. <laughs> e, estilo desbertinak berdinak dira, pixkat uh, bai estiloak, zenta nahasten ditugu uh, bakoitxako estiloa ez dugu uh, uh, ez dugu musika berdinaen zuten, guk gu, gu, bai, bakoitxak beraz uh, Hora ateratzen da, gero ateratzen uh, da, uh, uh -huh. diskon, diskat. Bai, <laughs> guztu ezberdinak dituzu ezun Dai, artean, ze eh, diturriak zerrentzuten eh, duzu, eh? Uh, ben, nik ditutena aldut uh, Afrikak uh, musika, baina nire uh, ingetejakoak, uh -huh. eta, eta euskal egikoak ere, na, noski. Uh, bai nan bai maite ditut ola, munduko musika aitzia. Eta mm -hmm. wiek dira zuen inspirazio iturriak? Bai. Bakoitzaren <laughs> bakoitzak baditu bere iturriak eta hori bai, da. Horra sorkuntza momentu hori nola izaten da? Elkartzen sarete baduzue leku bat Ba, momentu horietan bakoitzak bere ekartzeko. Bai, uh, bakotak gure etxan egiten ditugu gure gure musika eta bukat, buka bukatua dela haiik uh, ikusten gira eta bai jaiten uh, duugu bat no? zer betsatztzen duzuen uh, eta hoja a alduzu zerbait hortan, uh, eta eta batmaiten ditugu pixkatki toki, toki bat, batzuk eta hoja hmm. ateratzen geroa. Uh, <laughs> Kantu behi batek iten du. Bai, maiztasun ba batekin eh, elkartzen zarete? Uh, disko batek, diskoa iteko, bai, uh, astero, oja, astero. Mm -hmm. Esperientzia polita izan, ah, bai, izan da? Bai, polita izan da, bai. Guru bai. hauste asko ere? Bai. Ekarro ditu diskak? Bai. <laughs> Adibidez, adibidez, ba, me o pencat bétidighe dugu buruan gero <laughs> mai hartzen du, hartzen du energia, hartzen du dembora, mainan modara ireplazihan. Mm -hmm. Zuen burbuian sartzen sarete baina baduzue kanpoko begirada bateren norbaitek laguntzen uh... egiten dugu, ta, fen, ez, ez as es Gero bai, estudioan sartu gero bai zenta Patrick Fisher-ek uh, grabatzen du. Fena, Patrick Fisher-ekin grabatzen dugu. Eta berak bai, bere, bere pentsamoldea ekartzen du. Eta laguntzen gaitu, hainitz, hainitz ere. Hame, fer, ideak ekartzeko eta bertze ideak ekartzeko. Mm -hmm. Importanta da hori ha, Bai, bai, biziki importantea eta mm -hmm. bai, bai. Da pertsuna, taleko pertsunan bat ere. Bai bat, gehi bai, bat gehiago. Bai, bat gehiago. Eta <laughs> <laughs> kolaborazioak izan dituzue? Uh, bai, uh, disko jertan, bai Odaiba Jusorekin. Um, zenta egin ginuen beraz, uh, ik, senpereko ikastolaren zat uh, ka, uh, kantu bat, parte hartzeko kantu txabelgetan. Eta bai, deitu ginuen um, Odaiba Jusor, piskat uh, testu, testu eder bat egiteko aurren eta mm hiri -hmm. da um, higiene txola daitzen dena. Gerrian etxola, deskara bai. ere karre duzuna. Bai. bai. Bairu itzuma zaizu entzungo dugu. Ados, bai? Bairu <risa> Berdinak, bezberdinak, denak euskaraz, gira eginak, gira eginak gina Si da saldu vi E congo irodi E torquisun eco su vi A mecheni Irien etxola kantua entzun berri dugu, agorrela dizketxarekin kaleratu duzuela errandu gu, daueneko salmentan dela. Dola zen bat, atera zenutela? Ia beteak pasa dira, eh? Bai, abenduaren behatzean zen. Mm -hmm. bai. Durango, ez, ez, ba, ez, Durango ez, ez, atzean gelitu zen. Bai, hori da, anturatu ginen, gure konzertua hor, senperen, uh, lageko gelan, abenduaren behatzean, bera zortako ateratu da. Abenduaren, eh? bai. Ezen mozko kontzerta izan zen? Uh, Biziki ongi zenta uh, pentsatu ginuen bat bakarrik egite egite, bainaan eskifite uh, betea zen beraz iriki uh, ginuen bertze data bat uh, biramunean eta betea zen ere beraz uh, konten, konten ginen. Etzen duten espero. ez bate. z <laughs> bate bate lehenndenik uh, uh, aldi bat betetzeko uh, ezginuen pentsatu uh, bai seperen da. Irrisago da gure etako zen perta jagira, baina nala ere betetzia ez da berdin. <laughs> eta bigarren data bat bai uh, bizigik onten ginen. Eta ur dutik, uh, zuzeneko eta arabe data asko badituzue. Eh? zuen? Uh, uai, uh, ezainitzoa, asko ah, da, uai udako, udako bestetan. Uh, ezainitzoa nu. Udan izaten duzue mugimendu gehian? Bai, bai. Zuen disponibilitatea ere... Bai, hori da, batzutan bat ezin ez dugu, beraz, hori da. Disponibilitatea ere nara bai, Hori da. Em, diskazalara begira, zuen argazkeak ateratzen dira, mobiletarekin, eta gaztetasun hori ez. Elara zina izan duzu ere, edo nor norkautatu du diskazala eta liburuska... Ben diseinua ere? Elgahekin, elgahekin dugu, ba idea mobiletarekin ateratu zen, eta irringahia atseman ginuen, eta piskat uh, erakusteko ere, uh, bo, be, gure, gure bidea ikten nugula, eta beti plazekin orrtako hartu ginen mobiletak huri uh, argazkiak egiteko, eta ba, ba ginuen ere argazki bat, uh, argazkiak hartzeko, eta hoja. <laughs> mm -hmm. Ba entzungo beste kantu bat, Em, zuen zure autoaren arabera, em, 12. mugikorra, ez aipatu dizu mugikorraren inguruan ere osnarketa bat e, egin nahi izanduzuela kantu honetan. Bai. Bai, pixkat mai, uh, um, bai. Em, bai mugikuko hartzen utoki, tokia ondivate uai uh, uh, eta berdugu pixkat uh, nora ejan. Uh. Ezugu ejaiten, eh, ezugu um, kontseiluri emaiten eh, airean baina na fer uh, goure konportamenduan um, da ere uh, hola on dit tout glila baina uh, bargira momentu simpleak uh, ospatu eta ez es beti gure gure mugikorran begiratuz eri mundu osoan bai esklabu bilakatzen gara eh, bai bai intzuko That's it. GUSTIA GDIRA PASHA YA BEHIA MODERA Ba, konzertu eta ez mintzatu gara e, diskaren inguruan ere bai baina e, badu da bat ez dakit zean biziorekin e, zabiltzaten e, dio diskabein plaza tratuta e, Segituko duzue, ala, segituko duzue de, ba, azken aldia, nadibidez ikusten irasko, bideoklipak egiten direla, ez, kantuari, beste bizibar temateko, ba, multimediotera ere jotzen dela, zuek, zain bizio duzue. Bai, hori bideoklipa bai, ateratuko dugu uh, ere, haorten, eta gero bai, uh, diskoa egiteko, musika egiteko, egizegipizkat, uh, erakusteko gure musika, hori, uh, uh, uh eta bai, konzertuetan, bai, importantia da, erakustea, Ezta studioa da, interesgahia, bainan interesgahiena da, taulan nizaitea, bai. Hori duze, gehien, bai. bai, gehien baitea. Bai. Bai, bai hola, hartekate, um, partaketa bada, publikoarekin. Feedback hori be, bilatzen bai. duzea. Bai, eta, eta guai, hasi dira, piskat gure kantuak, uh, kantatzen ere, eta, hori, mm. Horrek plazerrematen. Ha, da. bai, plazerrematen duain itz, bai. Publiko fidelat duzue? Bai, bai, batzutan, bai, bai, ikusten ditugu uh, pertsonak uh, orde uh, beti-beti. <laughs> Zer dineko jendea? Eh? Ha, be, bai, hori, uh, depenitzen du badira auzak, baina badira ere uh, badinetakoak. Bai? Bai. Eta zet testu ingurutan egotzen eh, duzue? Bestetan batez ere? Ala, eh? Ba, eh, bestetan. Bai, baina, baina, bai ere, uh, zer gindu festibar etan ere. N nune ibiltzen zarete gehien bat, elapurdin, basen afaruan, siberuan? Uh, Iparal leguzian. Iparal leguzian. Bai, Eta, bai nahi gindu anera, baina, baina, baina. Zailada? Baila, bai, zailada, pixka, bai. uh -huh. <laughs> Hori duzzea metxere, baina, uh, indarra ere horri harriko duzzea? Bai, baina, zer tako Zazpi provinziak konkitzeko Bai, zazpi bai. provinziak onkitzako da. <laughs> Baina zungo guazken aurreko kantu bat, eta aldi honetan eh, amalaugarren pieza izango da, lumaren dantza hauzuki datzia. Bai. bai. bai. <laughs> Zer kontatzen diguzum, eh? Be piskat uh, gure historiotikia, uh, bai hasi uh, gira ojanaiga eta piskanaka piskanaka ateratugin dugu gure, gure musika, eta gure inspirezioa. Chérie tous Dipidi kanu tous mon chicarengiro Dakota de shokua Kore ganbarita mirai de to <tus> <tus> Zerraik izen da buru entan, izagat begietan Nahi gabean, zilpereko bestetan, hain siatzeko orduan Gure bitaia, lumaren lanza zedituz ayakaki who watches <laughs> who Ein Narabatuli, weh seh ich amotorit. It is the, it's ice. Ein Sinnabsekoia. Mir reku wurde sinatanzartu da, ba koasse ritmo. He seh an, siromola. Ein Sinnabsekoia. der derbat egin dugu, eh, gaur kolorez bizi diska entzuten ari gara, eh, iru soinu taleko maiderzigarroa dugu gurekin eta eh, kontatu diguzu, ezertan zabiltzaten, izanuako eh, diska atera duzuen eta abentura ederra izan dela, ez eh, kontatu bai. diguzu ere bai. Bideoklipa haipatu duzu binen, ez, du, ez dugu zesan? Eh, ez ez, ez no. kanturekin egin duzuen, eh, ba, ez dakizuek. <laughs> Horrar izabete pentsatzen eta... Eta bai hori da. Proiektu handa. Bai, proiektu, proiektu handa. handa, bai. Mm -hmm. Bideoklipak zer rekartzen duzuntzako? Ha, uh, be... Uh, Bigarren bizi bat kantuan eta, bai, eta erakusten du ere uh, nola guk uh, ikusten duguk kantua ere. Zenta kantu bat at, uh, hartzen, hartua izan, uh, hartua izaiten alda dezberdin uh, moldetan eta pixkat bai uh, ekartzen dut, gure moldea hafen hori uh -huh. pentsatzen dut. Uh -huh. Bai, norberak bere egiten baitu kantua ba, eta interpretazioak ba, ezberdinak izan daitezk ba, eta zuik. Baina nala ere, hori ongi da. Pakutsak eh? ba, ba, ba. bere, bere bere aldea hartuz edo hori uh -huh. ba, interesgarria ere. Eta esperientzia... Zaila izaten da, adik er, eta zaila izaten da, bideokliparena, bai, gure... aktorelana <laughs> bai... ere giteren askatzen duzta. Bai, bai, oztako gure lehen bideoklipan aktu ginoan, haujak, zenta bai gazetasunan kantuan zen, baina bai zaila da gure etako, bora <laughs> erakustea, <laughs> bai, itu ze lagun profesionalak inguran, laguntzeko haulkatzeko. Bai, agogilak autatzen duen ork egiten duen bideoklipak, gero ideiak bai gukateratzen ditugu, gukartzen ditugu, eta bon, mintzatzen gira orta, eta mm -hmm. bai. Eta zuekin harmanetan jartzeko? Um, xare sozialetan aktiboak zarete? Bai, Facebooken, uh, erre um, badugu mail bat, ere mm -hmm. gero, ja, bai. Zuekin harremanetan sartzeko beraz, Facebook. bide errezen a Facebooken bidez. Bai, eiz, bai iru, zoinu, iru zoinu Facebooken bai. Ba, ongi, e, nik uste dena errandu gula, egero diska entzutea, en gelditzen da, nuski, osoki, entzungo segituko dugu entzuten honetan eta, ba, maider, plazer bat izan da. Main, netako ere. Eskerrek asko, <laughs> izana hilo izan da, eta laiztara arte esango izan. Minuskar. Zanungi. eta sakaukilo bezala, beti isilik eta zurki, zure odola irakitam. Ez ikusia bilakatzen zira, zapaluta sakaitua zira, zure bihotza sutam da. Beinbartean zure kolera, gain Bat beste batzunedian, osoki goso eta mantsoa bizitza hortzak sorosten Berarean tunu sori batzara, bebalde dagon animale bat ardia hottxi hurtzen Eeta guusiaak beldurrez daldara. Zuri noa ez sabatzean. Izanare, txarekin, bona zaude, beti eta beti. Baina mundu, txiki honetan, zure xariadan. Kolpeak esaiten ditutzu Betiranik zaude itzalean e Undurik geratzen zara Ez izan guzien heroia Jendea hortaz bariatzen da Zorten borak altzen duzu Biziak ez duxerik Horda intzen Heroiek Bukatzen dute erizondola Kantuzkantu emankizun ahontan burratzen dugu, hori bai, ondoko astera begira, ondoko astean, giztan mugi izango baitugu gombidatu, bere azken laneko kantu baiarri nahi izan baitugu, eh, orain entzuteko. Dualitatearen bigarren zatia duatera hori bat aldarekin, eta hause duzuen eh, bere diska berrienean, haukituali izango duzuen kantuetariko bat. Banera aldetik besterik ezatzune, nahi duzun arte, aioa. Andare io a bere a te agora o stare in casa qua cordo casco do i do i un che tua noi sarte e Kantuz kantu, Euskal kultur erakundeak babesutako emankizuna.